«А чого ж його ходить по двійки?» – поважно мовив хлопчик. «Мама каже, що оцінка може бути одна. П'ятірка». «Ти, ба, яка в тебе мама?» – засміявся Микола. «Де тут можна покурити?» «Он там, на балконі». Марія показала налоджію і підняла слухавку. Дзвонила Ольга, її голос звучав схвильовано. «Як ти, Марія? У тебе, знаю, сьогодні важливий день. А в мене все йде до того. Сталося багато всього. Треба поговорити. Тоді приїдь. Де ти? На Хрещатику. Добре, я через двадцять хвилин буду. Я можу зустріти її коло метро». Юрко усе роздивлявся хол. «Не треба. Ти можеш її сполохати. Нехай їде сама. Вони зайшли на кухню. Я вже помив руки і готовий тобі допомагати. Марія покришила помідори і сказала, ріж хліб, а я ще поріжу оселеця. Картопля майже готова. Повернувся з балкону Микола. Останнім часом він ходив тихий, задумливий. Його погляд блукав десь далеко, а на вустах – тремтіла мрійлива, лагідна посмішка. «Це ви, Микольсу?» – чи ваша закохана тінь, – не повертаючи голови, – мовив Юрко. «Моя закохана тінь!» – Микола сів на стілець. Дзвінок у дверях пролунав тихо. «Юрко, відчини, будь ласка!» – попросила Марія. Він кинувся до дверей і з радісною посмішкою зустрів Ольгу. «О, а Марія не говорила, що ти тут!» «А я пам'ятаю, що ти колись любила усякі сюрпризи!» – багатозначно сказав Юрко. Він зняв з гості плащ і завів її на кухню. «Я вам веду ще одну воротливу жінку!» Від несподіванки Ольга зупинилася у дверях. Микола теж підхопився і зблід. Марія та Юрко вдали, що не помітили того. «Це наша однокурсниця Оля, у яку були закохані всі земляни і кращі чоловіки далеких і близьких галактик», – патетично виголосив Юрку. «А це один із найкращих рідної галактики, наш колега, «Микола!» «Ми знайомі!» Микола поволі оговтався і не зводив із Ольги закоханих очей. Доля не випадково зводить людей!» Юрко сів до столу і жестом господаря запросив обох. «Сідайте!» «Бо коли ви дізнаєтеся, що у вас ще й одинакові прізвища, то можете попадати!» «У вас в обох, напевно, один предок!» Якийсь рубака не чуй вітер. Справді. вигукнув Микола, а Ольга здивовано зметнула бровами. Вперше зустрічав своє прізвище. То таки перст долі, сказав собі подумки і ще ніжніше грів очима молоду, гарну жінку. Юрко відкуркував пляшку шампанського, налив у келишки і підняв бока. Пропоную випити за українок. Це воїстину феноменальне явище. І якщо Господь колись змилостивиться над нами всіма, то лише дивлячись на наших жертовних, вродливих, душевних та мудрих жінок. Напій враз звеселив усіх. Скованість, яку внесла своєю появою Ольга, зникла. Миколині очі... Котили на неї таку ніжність, що вона відвела свій погляд. А потім знову звела його на Миколу. Тарас постукав у двері і промовив. «Якийсь дядя кличе вас, тьотю Олю, до телефону!» Ольга квапливо вийшла з кухні. «Привіт, рідна!» – почула Богданів голос. «Вибач, що розшукав тебе тут, бо вже й не знав, де тебе шукати». Нам треба поговорити. Твій ляпас як ребус. Що сталося? Чого ти так незрозуміло повелася? Із його слів знову пливе на Ольгу тихий лагідний туман, що колись так пахнув їй дніпровськими заплавами дніпровськими. і смириковими зеленими нетрями. Пахнув коханням, у яке вона пірнула як у бурхливу ріку. «Що сталося, сонечко, поясни?» «Ось що, сонечко!» холодно мовила Ольга і зупинила той туман, що все накочувався і накочувався густими хвилями. «Світи і зігрівай, кого хочеш, але твоє проміннячко вже більше до мене не дістає. Між нами віднині вічна полярна ніч». Вона поклала трубку, і зайшла на кухню. Дзвінок знову лунає через кілька хвилин. Всі вмокають, перезираються. Марія підхоплюється, але Юрко зупиняє її владним жестом. Він бере слухавку, слухає і каже серйозно. «А куди їхати?» Богдан спішно кладе трубку, а Юрко додає голосно. «Досить довірливий тип». Всі сміються. Той сміх відносить щось недомовлене і гнітюче. У відчиненому кухонному вікні повис серпик місяця. Він зачудовано дивиться на молоді усміхнені лиця. А осінній прохолодний вечір, як монотонна ріка, у якої заповільнена течія. Вони глидаються в ній і тихого гоманять. Обриває той плин знову ж таки юрком. «Гості, чи не набридли вам господарі?» Вони прощаються з Марією і Тарасом. Щойно вийшли в під'їзд, як Юрко так швидко зник, що ні Микола, ні Ольга не встигають промовити, бодай, слово. Мовчки йшли спорожнілою липовою алеєю. Микола відчував, як свильовано гупало його серце. Знав, що Ольга того не почуває. Тонким селянським чуттям розумів, що нічого прискорювати не треба. Людська душа чимось нагадує добу, що має і сутінки, і світло, чи й темряву. Ользі знав, напевно, потрібен час, поки мине її темна смуга і знову зійде сонце. Ольга справді почувала себе кепсько. Здавалось, в ній пролетів вогонь. Щось миттєво жер спопилив, а щось залишилося живе і неушкоджене. І цей Микола, що не зводить із неї закоханих очей, теж не зможе нічого змінити і оновити. Дарма, що так часто з'являється на її дорозі. Нічого до нього не почувала. Душа усе тихо, майже безгучно скімлила за Богданом. Біля метро попрощалися. Микола вклонився і не рушив за нею. Не бачила, що він спускався ескалатором слідом, як злодій ховався за людські голови. А потім їхав у сусідньому вагоні і в тому ж автобусі, що й вона. йшов на відстані, поки Ольга і не сховалася в будинку, що густо світив вогнями. Довго стояв і дивився на ті освітлені вікна і все вдивлявся в жіночі постаті. Шукав серед них Ольгу. Суботнього дня Марія поїхала до Олени. Постояла коло дверей, понатискала кнопку дзвінка. Олена не відгукнулася. Блукала в далеких світах, Бачила і чула те, про що нікому не наважувалася розповісти. Плоті її, згорнувшись клубочком, лежала на дивані, а справжня Олена витала в інших вимірах. Марія вийшла з під'їзду і подалася до зупинки. Несподівано зупинилася і перечепилася поглядом об папірець, наклеєний на електричному стовпі. Перебігла його очима. Зміст прочитаного вирвав її із задуми. У будинку, біля якого вона стояла, продавалася двокімнатна кооперативна квартира. Відірвала надрукований номер і підійшла до телефонного апарата. Їй відповів жіночий голос. Пояснила, чого дзвонить. Жінка попросила її зачекати – вона живе неподалік і з радістю покаже квартиру. З'явилася хвилин за двадцять. Невеличка, круглинка, єврейка років шістдесяти. Вони піднялися на сьомий поверх і зайшли до квартири. Марія позаглядала в кімнати, кухню, вийшла в простору лоджію, що швидше нагадувала кімнату. Тут усе село чистотою і охайністю. «А де ж господар?» – поцікавилася в жінки. «Господар – мій син. Ми йому квартиру зробили, а він взяв і виїхав до Ізраїлю. Тепер і нас туди тягне, – пише. Я тут людина, а там був сьома жит. То ми оце й продаємо все, документи оформляємо». Вигляд з балкону відкривався розкішний. Зовсім поруч Сивів Дніпро – Бралися першим зеленим туманцем схили. Це вам справжня Венеція. Сьома знав, що вибирав. Лучше не найти. Ну то як? Мені треба порадитися з батьками. Я вам зателефоную, може навіть і сьогодні. Як вас звати? Бо мене тітя Стела, Стелла Львовна. А мене Марія. Хорошу, жду. Всім отказую, бо ви мені понравились. Така я красивая, молодая, інтелігентна. Марія повернулася додому і зателефонувала в контору колгоспу. Попросила, щоб покликали батька. Хвилин за двадцять знову подзвонила. Почула у слухавці стривожений голос: Що там таке, дочко? Вона розповіла про свою новину. Згоджуйся, дочко. То буде твоя власна квартира, категорично мовив Нечай. А гроші якось назбираємо. Теля продамо, свиноматку, трохи дома є. Виплатимо якось. Все закрутилося несподівано швидко. Нечай приїхав невдовзі і привіз суму грошей, яку вручили після оформлення документації стелі львівні. Нехай ця квартира принесе вам щастя, коли не принесла моєму синові. Виголосила урочисто тітя Стела і замахала руками. І що я говорю? Мій син імєєт дом на березі Красного моря. Що чоловіку, і що надо? А його хазяїн щодня дає йому після роботи відро апельсин і лимонів. От тільки прусаки досаждають, от такі завбільшки. Вона провела ребром долоні по правиці і захитала головою. Жуть! Но це земля предків. І нехай там хоч крокодили літають, але ми поїдемо. Вона поклала зв'язку ключів і залишила квартиру. І Авраам підійшов та й промовив. Чи погубиш також праведного з нечестивим? Може, є 50 праведних у цьому місці?» І промовив Господь. «Коли я в Содомі у цьому місці знайду 50 праведних, то вибачу усій місцевості ради них. Хай не гніває це мого Господа. І нехай я скажу тільки разу цього». Може, хоч десять там знайдеться. А господь відказав Не знищуй ради десяти. Книга буття. Минав квітень. Перелетіли журавлині й качині ключі, повернулися ластівки, висиджували вже леченят бусли. На хортиці вже виспівували солов'ї а у чорнобильських лісах ще тільки цвів і сонтрава. Тривав великий піст, але проте пам'ятали лише вибрані. Всюди забивалася худоба і їлися м'ясила. І знову був знак на небі.